Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, dactyloskopie, psychologie, patologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové zámků patentních, veřejná bezpečnosti, zkrátka spravedlnosti. Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma, a uťákama, šmelinář. Ten dře lidi z kůže, ten mele flákoty, ten krade, jak může. I ty. za dveř boty, ten dělá to, a ten za stohle. A všichni dohromady vydělají moc. Já beru bony a já za smarky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu. beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí. zdrhnu do že vybrat si svoje tajné vklady a s nimi odletím rovnou do Kanady. La, la, la, la, la. Tady je světský kuplí Pingl a ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí šeft a švindl a skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, šijeme duzerů, ručičky dozadu, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady neumíme nic,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 Vždycky si pomůžem z nějaký černoty. Když dve zma nemůžem, lezeme přes kloty. Nad Nacpanou šrajtofli nemáme za práci. Zatím nás neklofli, tak se to vyplácí. Držíme zobáky, jak račte děti. Rodinní baráky stavíme pro děti. Až všechno rozkrademe. Nebudem pracovat, všechno si budeme navzájem půjčovat. Ten půjčí a ten za tohle a všichni budeme všechno mít dohromady.